Parisen izandako atendatuen ostean islama eta komunitate musulmanuari buruz asko hitz egin da. Televistakate gehienetan pariseko atendatuak estatu islamikoaren irudiekin tartekatzen dira eta erlijioarekin hasten dituzte. Musulmanen ikur sakratuak arma eta heriotz irudiekin erakusten dizkigote. Guztionek honek elkar bizitzan izan dezaken eraginaz keskatuak agertu dira Euskal Herrian bizi direnen musulmanak. Aia, Bidaia emakume, musulmanuen elkarteko kidea. Bai, hori da, guke, e, ba, herritar bezala, musulman bezala, e, karizein gertatakoa, ba, zalatzen dugu, e, eta ozen e, entzutea nahiko, e, za, ozen esaten dugu, e, eta Gertak eh, ja, izun hauekin, eh, ba, islama ez daukala zeriku zerik, musulmanok musulmano ere, ez gara sentitzen identifikatuta, ez, ez gaituzte ordezkatzen eh, mugimendu radikal hauek, ez daki u zerta zari direnta, ez, ez daukagu inolako ba, edo kago ezer ikusirik eh, aiekin. Zuek eh, behin baina goiagotan esan duzue eh, komunikabidetan ez dela eh, ongi eh, aurkesten eh, zuen eh, bueno, a, erligioaren eh, eh, oinarria hain zuzen ere ba, islama bakean oinarritzen delako eta zuen meso hori eh, beti eh, zabaldu duzu ez da. Egu bai, bai, desberdintasun hori harbi e, e, jarri nahiko genuke, bai, transmitu nahi dugu gizarteari, e, ze gauza bat da e, errigio eta espiritualtasunat, haste e, gauza bat da interes politikoak, eta hori banat, banaketa hori egin behar da, beharrezkoa da, Egun e, zumanok ere hemen herritarrokara ba, gara, e, gure ba, zenalabak e, ba, ikastoretara, e, klasetara, e, eskoletara juten dira. E, lana guztien artean egiten dugu, balkark bizitza ez, ezin dugu apurtu, gerritak izun hauengatik. Ba, eta hori, hori baraketarioso oso, oso garrantzitsua da. Ez dugu nai e, e, islamofobia piztea, ez dugu nai eh ba elkarbizitza eh ba, horrelako horregatik egiten dugu horrelako ba, e, ba Hemen e, e, odio ez dugu ikusi ba, islamofobiaren izamofobiaren mugimendu hau ba, e, bueno, batzuetan ba kasu izdaturen bat, baina e, espero dugu eskuinturriko ba diskurzioak hona ez etortzea, ze ja ikusten ari gara ba dibidese Francean eskuinturreko eh Balderdiak hasi dira ba, ba miskitaki itxilear direla, eta horrelako ba eh E, uste dut eta tastere dut e, ba, gizartea eh banaketa hori egitea eta eh se komunitate bat se parisen ildirenak eh mm, Frantziarrak e, izan dira, baina baita ere e, Magrebietar hartar asko hil dira, e, Tuniziarrak, Algeria askoak, eta musulmanak, za, oroko erdan ere hil dira, eta biktimak ere e, izan dira. Orduan duan, e, izan behar gara, ze terrorismo internazionala, e, joka bide, za, e, ez du bere izten, e, bere, bere, bere uh -huh. biktimen artean, eta hori, eh, hori ar, eh, a, a, darbi izan behar dugu eta presente izan behar dugu. Eskuin motorreko diskursoa, Euskal Herriera ez iristea espero dute, musulmanen komunitatea, ez estigmatizatzea ere eskatu dute, parisen hildinen artean musulmanak ere badirela gogoratu, eta hortaz indarkeria mota honek ez duela bereisten gogoratu dute.